numele Tatălui și al Dumnezeu și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Hristos, amin. Voi să te faci sănătos? Această întrebare, este semnicioși, pe care Mântuitorul a pus-o bolnavului, v -o pun și eu, mi-o pun și mie, o aud și eu, auzit și dumneavoastră, pentru că ne este adresată tuturor. Prin acel bolnav este reprezentată întreaga lume, dar și fiecare din noi, fiecare în parte. Pentru că minunea aceasta, iubiți se săvârșește numai cu un răspuns la întrebare. Vedem prin aceasta că omul este ființă care răspunde. Și doar să răspundă-se cu omul. omului, toate întrebările pe care le pune prin Dumnezeu, ele nase câtirea omului. Doar Dumnezeu pune întrebare omului pentru că nu vrea să lucreze el dacă omul nu dorește. Și omul răspunde prin voința care a, -a dat. Dacă vrea sau dacă nu vrea. Și răspunde și îl întreabă mereu. Și iată-ne treabă și pe noi astăzi. Și această întrebare o putem afla nu doar de la pe ală în perioada aceasta pascală, și nu doar săptămâna care urmează și în fiecare zi am putea să auzim ecoul acestei întrebări. Iar noi să răspundem. Să răspundem așa cum dorim, pentru că avem libertate. Întrebările noastre adresate lui Dumnezeu, în principal, sunt de ce? De ce așa și nu așa? de ce așa și nu așa, și știm foarte mine că de ce unii n-au răspunsuri. N-au răspunsuri pentru că n-au sens, sunt întrebări fără sens. de avea răspunsul omului capătă în om și întregul lui Și lucrul acesta îl vedem în minunea pe care, sau despre care am auzit citindu-se în Evanghelia de astăzi. Am spus, iubiți că acest bolnav este omul care integrează în el omenirea, dar și pe fiecare din noi. Vedeți că în această scăbătoare din Pichesta da? erau mulți bolnavi prin faptul că Mântuitorul s-a dus doar la acest bolnav și nu i-a pe toți, vreți să vă faceți sănătoși? Toți aveau această dorință. Am putea zice că este, pe de o parte, o întrebare fără sens. Ce bolnav ne-ar vrea să fie sănătos? Cât nu cheltuie fiii care Și cât nu jertfește familia bolnavului? Dar nu este fără sens și fără rost această întrebare. Și vedem că din toți volnavii merge la acest bolnav, Pentru că prin unul are vedere pe toți. Și nu doar pe toți din Scândătoarea Beteiță, ci și întreag, întregul om. Ne spune Evanghelistul doar că în pridvorul lui Solomon, unde era această scălătoare, numită și scălătoarea oilor, vedeți câte de sunt, și toate sunt profetice. Nu sunt puse după împlinirea momentului, după împlinirea minunii. Cele au fost puse din aici, prin vorul Vizorul unde, iată, este numită și lui oilor, pentru că acolo în această scălătoare se spălau mănântarele oilor care trebuiau să fie aduse ca jertfă. Și acești bolnavi stau, iată, cu neputința lor, ca niște oi, așteptând păstorul, așteptând să fie luat în seamă, să fie vindecate, Așteptau o minune, pentru că viteza se mai traduce și prin casa mine, viteza. Casa Mimei și așteptau mila lui Dumnezeu. Așteptau ca Dumnezeu să trimită pe un cel să vină să-L culporeaba. Pentru că au observat ei că cel care intră, primul, în această dătoare, se vindecă. Cât desnădește putea să cuprinde pe cei care, iată, au intrat după cel vindecat, Gândindu-se la faptul că iar, de mai trebuie să mai stea acolo o vreme. Și să mai stea că tocmai a plecat genul, tocmai s-a sfârșit din lume. Acum trebuie să mai aștept o vreme. Și așteptau și rudele bolnavi, așteptau și bolnavi, cu greutatea bolnavi de parte și pe de-altă parte, cu greutatea celor care îi ajutau, pentru că cel care este bolnav are o greutate în plus o de responsabilitate pentru ce fac care se lângă el. Câtă tensiune apoi se acumula cu trecerea timpului când știam că trebuie să vină din nou ungerul. Se apropie momentul moment când trebuie să se tulbure apa din nou. Și cum să fie el primul, acel bolnav, sau bolnavul lor, pentru primul care intră, ca să scape odată de să plece, la casa lor, să plece la trecăță, să umple ca ceilalți oameni, să fie vii ca ceilalți. Toți aveau această tensiune. Erau mulți oameni din Evanghelistru și cu boli mari, boli, nu știu, ori, uscați, adică paralizici. Erau cum nu uscați, la piciorul uscat, nu puteau să, să îl miște. Iată că într această stare de tensiune, de dezdedezde, se afla acest un care era acolo la această vedeți, de 38 de ani. Nu mai era nimeni, el, S-au plictisit și cei care erau ajutoare de noi. N-au fost un an, n-au fost doi, n-au fost zece și știm că într-un an sunt multe zile. Și fiecare zi are tensiunea și momentul ei. Și stai și aștepți. Și parcă atunci când ne așteptă, trece mai multe. Iată că ajunge acest bolnav cu 38 de ani. De cât de ori s-a fi apa în fața lui? Câți bolnavi vindecați? Nu a văzut. cât stătea și ne-am întrebat noi ce mai așteptam. Dacă n-avea nicio să-l arunce în scădătoare, pentru că alții aveau oameni și vrând de vrând, bolnavul era mâncate acolo. Doar, doar el va fi primul. Și acest bolnav de 38 de ani, de desnădejdea lui, cu desnădejdea lui, totuși mai aștepta. Ce? N-a putea afla un răspuns ce aștepta dar dorea să fie sănătos. De vreme, ce că mai era acolo. Sau poate, nu avea unde să se ducă. nu mai era, dar unul din cei ce puteau fi de folos, pentru că era bolnav. Și Mântuitorul merge la el. Merge pentru că îl cunoștea. Știa că boala lui s-a tras din păcat. Și știm și noi lucrurile acestea pentru că ne spune că Sfârșitul pelicopei zice, iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Să nu se întâmple mai rău. Ceea ce putem deduce de aici că boala a fost cauzată de păcat, de greșeală. El a început nu s-a născut bolnav, și vedem foarte bine, cum omul cel din tâi a fost lăsat de Dumnezeu, integrul, fără boli. Iată că intrând păcatul în om, a intrat și neputința. Omul a ajuns în această stare, și te mă refer acum la omul, refer la întreaga umanitate, omul a ajuns în această neputință ca acest bonav să nu se poată tămădui. N-avea om, n-avea cine, să-l temătuiască, pentru că nu era om atât de curat să poată îi întreaga umanitate. Nu s-a făcut om. Generație după generație nu s-a putut ridica un om curat. De aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să se facă om. Pentru că numai așa putea să fie un om curat din Dumnezeu. Și așa, vedem, fiul omului curat, fără de păcat, singurul care poate să-i pe omul. Și s-a făcut om ca să-i zbăvească, să-i delină om acestui Și vedeți că se arată un ajutor pentru întreagă o prin jertfa pe care el a dus o lui Dumnezeu pe Golgota, Și aceasta este ridicarea omului. Apoi, iubiți trecioși, mergind de la acest în am, îi pune întrebarea aceasta nu retună. Vrei să fiți sănătos? Pentru că deși a venit în treaba lume, pe fiecare parte în treabă Vrei să fii sănătos? Nu-i cheamă pe nu că toți oamenii vreau să vă invărescți de păcat și gata, sunteți curați, intrați în invărăție. Pentru că nu toți doresc lucrul acesta. Nu toți vor să invărescți. Și merge la fiecare parte și ne întreabă, vrei să fii sănătos? Vine și la noi și ne întreabă, vrei să fii sănătos? Și ne întrebăm și noi, dacă vrem să fim sănătoși? Dacă nu suntem sănătoși, înseamnă că n-am? Dar N-am avut răspunsul. Încă nu știm ce răspuns să vrem, pentru că vedeți? Și boala a devenit... Faptul că acest bonar va sta 38 de ani în această stare de boală, i-a devenit o a doua fire. Era foarte fericit în el ce s de acolo lui. Era atât de obișnuit, încât nu se putea întipui că va putea fi sănătos vreodată. I-a intrat în fire boala. Și boala, vedeți, boala, tratului, a intrat în noi într-așa, de mare, putere și cuire, încât de multe ori ne și noi, vrem să înviem, vrem să ne facem sănătoși, vrem să nu mai fim ținuți de păcat care iată ne-nvolnărește și punând în balanță, că nu știm răspunsul. Nu știu. Că dacă aș vrea să fiu sănătos, mă gândesc cum să fac toate sănătoarece pe care, iată, le-am cultivat. și așa mai departe. Nu este un răspuns ușor, iubiți venicioși. Pare foarte ușor. Cum să nu crezi în sănătoși? Cu toate acestea este foarte greu să acceptăm ca să fim sănătoși. Pentru că asta presupune renunțarea. Să renunț la ceea ce iată m-a ținut până acum, ceea ce m-a desfăcat până acum. Pentru că Mătuitorul vine cu rețeta, vine cu leacul și spune Ridică-te, ia-ți capul tău unul. Prin această rețetă sunt trei momente principale. ridică ridică din, din stare ta de boală. E acea ridicare pe care am auzit-o în Evanghelia Vângului Rizipitorul când stăteam și duceam la acei porci struja strugea cu cine. Și ne spune Evanghelistul și Mântuitorul, pe care venit, că venindu-și în fire s-a ridicat să meargă către Tatăl. Iată această ridicare! Sau spre, sau cu această ridicare putem să începem și noi trămături. Să ne ridicăm din starea. Ia-ți facul tău, Asuma ți ceea ce te-a ținut până acum, ia la asupra ta, nu le lăsa acolo, gata, m-am indicat, dau cu buretele și se duce. Nu, trebuie să-mi asum, să iau facul, să-mi asum, să mă topie înaintea de Zeu, să-l măturisez, să-l port cu Păcatul meu înaintea mea, este pururea, zice prorocul David. De aceea el a putut dovândi pocăință, pentru că păcatul lui înainte purulea. Dacă nu ne-am luat nostru, n-am avea mărturia bolii care a Și de aceea păcatul meu înainte purulea. De aceea părinții zecii, vedeți, sunt deși au lăsat lumea, au lăsat multe păcate ale lumii, totuși se căiau. Mereu se uitau la farul în care au zăfânt. Și plângea. Și el străbă să pe Dumnezeu. Iată, iată tu sănătoși și pot să umble. Că acesta este undeviul cel de pe urmă. Umblă. Fii viu. Nu mai la mesajul. Pentru că aici este libertatea. Atunci când suntem cuprinși de o patimă, patima ne ține să, să o împlinim. Vreau! nu avem libertate. Nu mai ne putem bucura de nimic, de vie. Nu ne mai putem bucura de aproapele noastre. De prezența aproapele noastre și de bucuria celui de lângă noi. Pentru că suntem atât de acoparați, de probleme, de boală, de patima, sufletului, încât nu mai suntem vii. blând dar umblăm cu gândurile noastre. Umblăm cu planurile noastre. Nu mai știm ce este în jurul nostru, nu mai vedem viață, nu mai vedem soarele. Totul parcă nu există, decât problema și patria. De aceea zice, umblă, fii Și iată de acum. Și ne întrebăm, vrem oare să fim selătoși? Acest bonap a zis, da, s-a ridicat. Pentru că a văzut putere, s-a ridicat, s-a făcut sănătos și s-a dus cu Dar iată că vin iudeiei și spun imediat, nu ți este îngăduit să umbi. Nu ți este îngăduit să fii sănătos. De ce ești sănătos? N-ai voie. Adică trebuie să fii cum suntem noi. Trebuie să stăm. Să rămâi în stare în care noi suntem. Și așa este lumea. Iudeii au fost tot timpul împotriva lui Dumnezeu, tot timpul împotriva lui Hristos, tot timpul vreau să-l prindă, să-l să-i arate că greșești, să-i arate că ești superior și legea în care ei sunt este superioară lui Dumnezeu. Și iată pe unul care ascultă de Hristos este pus la punct imediat. Nu ți este interdictat. Fii ca noi, fiind potriva Hristos, fiind potriva acestui om, de ce a spus de El? N-ai voie să faci ce spune El. Fii ca noi. Altfel, ești exclus din mijlocul nostru. Nu mai ești a nostru, deși Bonav nu mai era în mijlocul lor, de multe vreme. Dar ea această pretenție să spună, nu mai și ne putem întreba și noi, fiecare parte, auzim acest îndemn al lumii, al Duhului din lume. Nu ți este îngăduit să fii ca Dumnezeu, nu ți este să fii ca Dumnezeu, să ții de rând creștine, de moralitate creștină, de gânduri înălțătoare. Să vrei să te într să vrei să bunătate, să vrei să ai o relație cu Dumnezeu care pentru ei nu există, este o idee. Să vrei așa ceva. Ești exclus. Dar acel bonap, vedem că nu îl cunoștea pe Hristos. Nu știa cine l-a făcut. Dar noi știm cine ne-a făcut. Și aici este o diferență. Dar când l întâlnit din nou Iisus, unde? În templu. În casa Lui Dumnezeu. Ce îi spune Dumnezeu? Ceea ce auzim mereu, la de iată în casa Lui Dumnezeu, auzim și în Evanghelie. Iată, te-ai făcut să ne Ești viu. Ai scăpat de măcar. Vezi cum umble de acum să nu mai greșești. Să nu pățești ceva mai. Că te poți îmbolnăvi din nou. Fii viu, umbr, pentru că Hristos a înviat. Și acest cuvânt al învierii, de strădicioși, este cuvânt de nejde, cuvânt de putere. Și nu întâmplător să a această Evanghelie astăzi, în perioada pascală. Pentru că am înviat, am înviat în bătere. Și de câte ori ne am înviat prin răgăciune, prin pocăință, prin spovedare? Dar putem învia iubiți credincioși răspunzând întrebări pe care Vântuitorul ne opune mereu. Și ar fi bine să nu ne ajutăm urechile, că altfel nu vom auzi întrebarea. Vrei să devii sănătos? Iar dacă vrei. Să ne ridicăm, să nu plecăm urechea spre ideiul iudeilor care ne deaune să stăm în patrul nostru. Și iudeii aceștia sunt și lumea cu Duhul ei, pentru că așa este cu Părinții Pisecii. Influențele asupra noastre sunt și de la lume, dar și de la Lumii, care de multe ori este în noi. Că mult de parte își să lași în noi dar scornite s-au cu cele În Învierea de Hristos, iubiți cândicioși, să ne dea de a da un răspuns pozitiv, de a da un răspuns, de a ne ridica, de a ne lua faptul și de a umpla fiind. Pentru că Hristos am înviat.